Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 67 Mai cu seama asupra acestui tânăr, a cărui întârziere părea ciudată, se opriseră toate bănuielile. Iar tânărul acela era Andreea însuși. Având toate aceste date, comisarul și caporalul de jandarbi se îndreptau spre ușa lui Andreea. Ușa era întredeschisă. O ușă deschisă e semn rău, spuse caporalul, învățat cu retlicurile. Mi-ar fi plăcut mai mult să fie ferecată cu trei zăvoare. Într-adevăr, scrisorica și acul lăsate de Andreea pe masă, adeveriră sau, mai bine zis, dădură temei tristului adevăr. Andreea fugise. Am spus că dăduseră temei, fiindcă jandarmul nu era dintre cei ce se lasă convinși de o singură dovadă. El se uită prin odaie, privi sub pat, Desfăcu perdelele, deschise dulapurile și, în sfârșit, se opri în fața căminului Datorită măsurilor luate de Andreea, cenușa nu păstrase nicio urmă Și totuși, aceasta era o ieșire, iar în împrejurările date, toate ieșirile trebuiau cercetate cu deosebită luare aminte Caporalul ceru să-i se aducă niște surcele și paie, îndopă căminul ca pe un tun și dădu foc Focul încinse pereții de căramidă. Un șuvoi gros de fum se ridică prin burlane și urcă spre cer ca lava zvârlită de un vulcan, dar jandarmul nu-l văzu pe fugar căzând, așa cum se așteptase. Și asta din pricină ca Andreea, luptându-se încă din copilărie cu societatea, se pricepea și el măcar cât un jandarm, chiar dacă jandarmul ar fi avut respectabilul grad de caporal. Prevăzând incendiul, el se cățărase pe acoperiș și se ghemuise după horn. O clipă, Andreea speră câtva că a scăpat, căci îl auzi pe caporal, chemându-și cei doi oameni și strigându-le cu glas tare. „Nu mai aici! Dar, întinzând binișor gâtul, văzut că cei doi jandarmi, în loc să plece cum ar fi fost firesc încă de la prima chemare a caporalului, deveniseră din potrivă și mai atenți. Se uită și el în prejur. Primăria, o clădire uriașă din secolul al XVI-lea, se înălța ca o fortăreață întunecată. La dreapta ei, prin deschizăturile monumentului, se putea privi în toate colțișoarele acoperișului, așa cum din vârful unui munte se poate privi în vale. a înțeles că putea dintr-o clipă în alta să vadă capul caporalului de jandarmi, ievindu-se la vreuna din deschizături. Dacă l-ar fi descoperit... Ar fi fost pierdut, căci o goană pe acoperișuri nu-i dădea nicio speranță. El hotărâ, deci să coboare, dar nu pe același drum pe unde venise, ci pe un altul asemănător. Căută din ochi hornul din care nu ieșea fum, ajunse până la el târându-se pe acoperiș și-și dădu drumul înăuntru fără să-l fi văzut cineva. În aceeași clipă se deschidea o fereastră a primăriei, și se ivi prin ea capul caporalului de jandarmi. Capul rămase o clipă nemișcat, Semănând cu reliefurile de piatră care împodobeau clădirea Apoi, după un oftat de dezamăgire, dispăru Caporalul, calm și demn ca legea pe care o reprezenta Trecu fără să răspundă la miile de întrebări puse de mulțimea adunată în piață Și reîntră în han Ce se aude? Îl întrebară la rândul lor jandarmii ce să se audă băieți? răspunse caporalul. Trebuie că tâlharul a fugit înainte de ivirea zorilor, dar o să trimitem pe drumul dinspre Viecotre și spre Novon și o să răscolim pădurea unde o să-l prindem fără îndoială. Onorabilul slujbaș tocmai dăduse drumul acestor cuvinte sonore cu tonul deosebit al caporalilor de jandarmi, când un țipăt de spaimă însoțit de sunetul prelungit al unei sonerii Răsună în curtea Hanului. Ce-o fi asta?" întrebă caporalul. Vre un călător care pare foarte grăbit," răspunse Han La ce număr sună?" La numărul trei. Dă fuga, băiete!" În aceeași clipă, țipetele și zgomotul soneriei sporiră. Chelnerul porni în goană. Ia stai!" îl opri caporalul. Mi se pare că omul care sună vrea altceva decât un chelner, așa că o să-i servim un jandarm." Cine locuiește la numărul trei? Tinerelul sosit astă noapte întrăsură împreună cu sorăsa și care mi-a cerut o cameră cu două paturi. Soneria răsună a treia oară ca un strigăt de groază. Aici, domnule comisar," strigă caporalul. Urmați-mă și mergeți lângă mine." Stați puțin," spuse Hanjiul. Camera numărul trei are două scări, una exterioară și alta interioară." Bun." răspunse caporalul. Am să încep cu scara internă, fiindcă și ministerul meu e tot de interne. V-ați încărcat carabinele? Da, domnule caporal. Atunci, voi l la alți, păziți afară și dacă vrea să fugă, trageți în el. După câte spune telegraful, e un ucigaș înrăit. Caporalul urma de comisar dispărând dată pe scara interioară Însoțit de freamătul pe care cuvintele lui despre Andreea liscase în mulțime Iată ce se întâmplase Andreea coborâse cu foarte multă dibăcie cam două treimi din hornul căminului Dar ajuns acolo, îi alunecase piciorul și, deși se sprijinea în mâini, coborâse prea repede și mai cu seamă prea zgomotos față de cât ar fi vrut Dacă încăperea ar fi fost goală, toate astea n-ar fi însemnat nimic dar din nefericire ea era ocupată. Zgomotul le trezise pe cele două fete care dormeau într-un pat. Privirile lor se ațintiseră spre locul de unde venea zgomotul și ele văzură un bărbat ivindu-se în gura căminului. Una dintre ele, cea blondă, scoase țipătul grozav care răsunase în toată casa, în timp ce fata cealaltă, care era brună, se repezise la șnurul soneriei și dăduse alarma Străgându-l din toate puterile După cum vedem, andrei avea ghinion Fie-vă milă!" strigă el palid, năucit Fără să vadă ființele cărora li se adresa Fie-vă milă! Nu strigați! Salvați-mă! Nu vreau să vă fac rău!" Andreea, ucigașul!" strigă una dintre fete Eugenie, de danglar!" îngăima Andreea trecând de la groază la uimire Ajutor! Ajutor!" strigă domnișoara Darmil, luând cordonul soneriei din mâinile înțepenite ale Eugeniei și sunând cu și mai multă putere. Salvați-mă, sunt urmărit!" se ruga Andreea împreunându-și mâinile. Fie vă milă, nu mă predați!" E prea târziu, se aud pași urcând!" răspunse Eugenii. Atunci ascundeți-mă undeva și spuneți că v-a speriat din senin. Așa le veți îndepărta, bănuielile, și îmi veți salva viața!" Cele două fete... Înghesuite una între alta, înfășurându-se în păturile lor, rămase rămute la glasul rugător. Toate temerile și toată sila se ciogneau în sufletul lor. Fie," spuse eu pleacă pe unde ai venit, nenorocitule, și nu să spunem nimic." Iată-l, iată-l!" strigă o voce în fața ușii. Îl văd, îl văd!" și, într-adevăr, caporalul, cu ochiul lipit de gaura cheii, îl zărise pe Andreea stând în picioare și rugându-se. O lovitură puternică dată cu patul puștii sfărâmă broasca, iar altele două făcură să sară balamalele. Ușa căzu înăuntru fărâmată. Andreea alergă spre cealaltă ușă care dădea în galeria din curte și o deschise, gata să se arunce jos. Acolo însă se aflau cei doi jandarmi cu carabinele lor și îl la ochi. Andreea se opri dintr-o dată. În picioare, palid, cu trupul puțin lăsat pe spate, el își strângea în mâna încleștată cuțitul nefolositor. Fugi odată!" strigă domnișoara Darmil, în inima căreia, pe măsură ce pierea spaima, pătrundea Mila. Fugi odată!" Sau o te adăugă eugenii cu glasul și cu înfățișarea uneia dintre vestalele care, în circ, îi poruncea cu degetul mare gladiatorului învingător, să ia zilele adversarului doborât. Andreea se înfioră și o privi cu un zâmbet de dispreț, care dovedea că stricăciunea lui nu înțelegea această sublimă cruzime a onoarei. Să mă omor?" se miră el aruncându-și cuțitul. De ce adică?" Păi singur ai spus," strigă domnișoara Danglar, au să te osândească la moarte și au să te execute ca pe cel mai jos nicucigaș." Da, de unde?" răspunse Cavalcanti, încrucișându-și brațele. Avem prieteni! Caporalul se apropie de el cu sabia în mână. Haide, haide, continuă Cavalcanti, bagă-ți sabia în teacă, omule! Nu-i nevoie să-ți dai atâtea ifose din moment ce mă predau! Și întinse mâinile spre cătușe. Cele două fete priveau cu groază transformarea care se săvârșea sub ochii lor, Priveau cu groază omul de lume, zvârlindu-și masca și redevenind docnaș. Andreea se întoarse spre ele și îi spuse zâmbind cu neobrăzare. Nu vrei cumva să-i trimiți vroveste tatălui dumitale, domnișoară Eugenie? Eu, după câte se pare, mă reîntorc la Paris." Eugenie și acoperi ochii cu palmele. Ia, lasă, făcu cu Andreea. N-ai de ce să te rușinezi. Nu-ți port pică." Pentru faptul că ai luat trăsura ca să alergi după mine. Nu ți eram aproape soț? Și după gluma asta plină de bați jocură, Andreea ieșit lăsându-le pe cele două fugare în prada suferințelor, a rușinii și a vorbelor celor de față. Peste o oră, îmbrăcate amândouă în veșminte femeiești, ele se urcau în caleașcă. Ca să nu poată fi văzute din stradă, hangiul închise poarta hanului. Dar după ce poarta fu deschisă, ele tot trebuiră să treacă în mijlocul unei mulțimi de curioși cu ochii înflăcărați, cu buzele șoptitoare. Eu, jenic coborâs torurile, dar dacă nu mai vedea, în schimb tot mai auzea, iar cuvintele bați jocoritoare pătrundeau până la ea. De ce nu e lumea asta un pustiu?" Suspină Eugenia, runcându-se în brațele domnișoarei Darmil, cu ochii scânteind de o ură asemănătoare a care îl făcuse pe Neron, să vrea ca întreaga lume romană să naibă aibă decât un cap pentru a-l putea tăia dintr-o lovitură. A doua zi, fugarele deșcinsără la hotelul de Flandr, în Bruxelles. Andrea fusese depus din ajun la închisoarea consierjării. Capitolul 22 Legea. Am văzut cât de liniștite reușiseră domnișoara d'Anglar și domnișoara d'Armil să-și schimbe înfățișarea și să-și ducă la capăt fuga, din pricină că ceilalți erau prea ocupați cu treburile lor ca să se mai ocupe și de ele. să lăsăm pe bancher cu fruntea și roind de sudoare, cu fantoma falimentului în față, înșiruindu-și uriașele coloane de pierderi și să o urmăm pe baroană. Ea... După ce rămăsese o clipă zdrobită sub greutatea loviturii primite, plecase să-și găsească sfătuitorul obișnuit, adică pe Lucian Debrei. Barona abia așteptase nunta ca să scape în sfârșit de o tutelă care, ținându-se seama de firea Eugeniei, nu era deloc ușoară. Și asta din pricină că, în înțelegerile nescrise care mențin legăturile ierarhice ale familiei, Mama nu-și poate stăpâni cu adevărat fica decât dacă este totdeauna pildă de înțelepciune și model de desăvârșire. Doamna Danglar se temea de puterea de pătrundere a Eugeniei și de sfaturile domnișoarei Darmil. Ea surprinsese unele priviri disprețuitoare aruncate de fica sa către Debrei, priviri care păreau să însemne că fata cunoștea toate tainele legăturilor ei amoroase și bănești cu secretarul ministrului. Totuși, o înțelegere mai înțeleaptă și mai adâncită ar fi trebuit să-i arate baroanei că Eugenie îl disprețuia pe Debrei, nu fiind că era o stabilă și un prilej de scandal în casa părintească, ci pentru că ea îl punea pur și simplu în rândurile bipezilor pe care Diogene încerca să nu-i numească oameni și pe care Platon îi numea animale cu două picioare și fără pene. Doamna Danglar, din punctul ei de vedere și din nenorocire în lumea asta, fiecare și are punctul lui de vedere care îl împiedică să vadă punctele de vedere ale celorlalți? Doamna Danglar, așadar, regreta din toată inima că dăduse greși căsătoria Eugeniei. Și asta nu din pricină că ar fi fost o căsătorie potrivită sau menită să asigure fericirea fetei, ci numai pentru că i-ar fi redat ei libertatea dădu Dădufuga, de deci, după cum am spus, la Debrei. Acesta, după ce fusese de față, ca întreg Parisul de altfel, la scandalul din seara semnării contractului, se grăbise să plece la club unde, împreună cu câțiva prieteni, discutau evenimentul. De altfel, o treime din orașul acesta pe deplin clevetitor, care poartă numele de Capitala Lumii, discuta la ora aceea numai despre pățania bancherului. În clipa când doamna Danglar, înveșmântată într-o rochie neagră și acoperită cu un des, urca scara ce ducea la apartamentul lui Debrei, deși portărea sa asigurase că tânărul nu era acasă, Debrei încerca să respingă insinuările unui prieten care căuta să-l convingă că după groaznicul scandal petrecut, datoria lui de prieten al familiei era să se însoare cu domnișoara Eugenie Danglar și cu cele două milioane ale ei. Debrei se apăra ca unul care nici nu dorea decât să se dea bătut. Și lui îi trecuse deseori prin minte ideea asta, dar fiindcă o cunoștea pe fiind fiindcă îi cunoștea firea liberă și semeață, el încerca din când în când să se împotrivească, spunând că o asemenea căsătorie era imposibilă. În același timp însă, el se lăsă ispitit pe ascuns de ideea rea care, după spusele tuturor moraliștilor, îl preocupă până și pe omul cel mai cinstit și mai curat, stându-i în fundul sufletului așa cum Satan stă treaz înapoi a crucii. Ceaiul, jocul, discuția, interesantă după câte se vede, fiindcă se discutau lucruri atât de serioase, ținură până la ora 1 noaptea. Între timp, doamna care Anglar, căreia valetului Lucian, îi deschisese ușa, Aștepta voalată și palpitând în salonașul verde Barona stătea între două coșulețe de flori trimise de ea însă și în dimineața aceea Și pe care debrei trebuie să recunoaștem, le așezase el însuși, le aranjase Le potrivise și le curățise cu atâta grijă Încât biata femeie se simțea îndemnată să ierte lipsa La 11 și 40 de minute Doamna Danglar anglar plictisită să tot aștepte de se urcă iar în ăsură și porni spre casă. Femeile dintr-o anumită pătura societății se aseamănă cu femeiuștile ușuratice prin faptul că, de obicei, nu se reîntorc niciodată acasă după miezul nopții. Barona intră deci în casă cu aceeași băgare de seamă cu care eugenii fugise. Ea urcă ușor și cu inima strânsă treptele apartamentului ei, care, după cum știm, era alăturat de al Eugeniei. Doamna Danglar se temea grozav de bârfel. Biata femeie respectabilă, măcar din acest punct de vedere, credea cu atâta tărie în nevinovăția fetei și în fidelitatea ei pentru căminul părintesc. După ce intră, barona ascultă la ușa Eugeniei, apoi, neauzind niciun zgomot, încercă să intre. Dar zăvoarele erau trase. Doamna Danglar își închipui că Eugeniu, ostenită de emoțiile groaznice din timpul serii, se culcase și că dormea. Ea își chemă camerista și o întrebă. Domnișoara Danglar, răspunse camerista, a intrat în apartamentul ei împreună cu domnișoara Darmil. Apoi au luat ceaiul împreună, după ceai, mi-au dat drumul spunând că nu mai au nevoie de mine. De atunci, camerista, ca și toți ceilalți servitori, stătuse în oficiu și, ca și ceilalți, credea că cele două fete sunt în camerele lor. Doamna Danglar se culcă deci fără să bănuiască nimic, dar liniștindu-se asupra persoanelor, începu să se gândească la evenimente. Și cu cât ideile îi se limpezeau mai mult, cu atât scena contractului lua proporții. Acum nu-i se mai părea un scandal, ci o zarvă nemaipomenită. Nu-i se mai părea o rușine, ci o mărșăvie. Fără să vrea, baroana și aminti atunci cât de nemiloasă fusese față de biata Mercedes, lovită prin soțul și prin fiul ei de o nenorocire la fel de mare. jenie pierdută și noi de asemenea, își spuse ea. Întâmplarea așa cum va fi înfățișată ne va umple de o cară, Căci într-o societate ca a noastră, unele jocuri sunt răni vi, sunt sângerânde, de netămăduit. Ce fericire că Dumnezeu i-a dat eugeniei o fire ciudată care adeseori m-a făcut să tremur. Și privirea ei recunoscătoare se îndreptă spre cerul a cărui misterioasă providență o rânduiește totul dinainte, potrivit împrejurărilor ce trebuie să vină, și face uneori o fericire dintr-un defect sau chiar dintr-un viciu. Apoi, gândirea ei străbătu spațiul, așa cum fac păsările când își întind aripile ca să treacă peste vreo prăpastie, și se opri la cavalcanti. Andreea era un ticălos, un tâlhar, un ucigaș, și totuși avea ceva care arăta o oarecare bună creștere, dacă nu chiar o creștere aleasă. El ieșise în lume părând că e foarte bogat și bucurându-se de sprijinul unor oameni suspuși. Cum să vadă limpede în labirintul acesta? Cui să se adreseze ca să iasă din situația ei cumplită? Debrei la care alerga semânată de primul avânt al femeii ce își caută un ajutor în bărbatul iubit și care uneori o pierde, Debrei nu putea să-i dea decât un sfat. Trebuia așadar să se adreseze altcuiva, mai puternic decât el. Baroana se gândia atunci la Vilfort. Vilfor voise să-l aresteze pe Andreea. Vilfor era acela care, fără pic de milă, îi tulburase familia ca și când ar fi fost vorba de o familie străină. Dar nu, la urma urmei, procurorul regal nu era un om nemilos. Era un magistrat, sclav al îndatoririlor sale, un prieten cinstit și hotărât care, în mod brutal, dar cu o mână sigură, împlântase cuțitul pentru a curăța puroiul. Nu era un călău, ci un chirurg voind să despartă în ochii lumii onoarea lui Danglar de mârșăvia tânărului stricat care trecea drept ginerele lor. Din moment ce domnul de Vilfor, prieten al familiei Danglar, se purta astfel, putea să fie sigură că procurorul regal nu știuse nimic dinainte și că nu se lăsase dus de niciuna din uneltirile lui Andreea. Gândindu-se bine, Purtarea lui Vilfor îi apărea încă baroanei sub o lumină care le era folositoare amândorura. Dar neclintirea procurorului regal trebuia să se oprească aici. Ea avea să-l caute a doua zi ca să-l facă, dacă nu să-și calce datoria de magistrat, cel puțin să fie cât se poate mai îngăduitor. Barona avea să recheme trecutul, să-i reîmprospăteze amintirile, să se roage în numele timpurilor vinovate, dar fericite. Domnul de Villefort trebuia să înăbuș afacerea sau cel puțin să-l lase pe Cavalcanti să fugă și pentru asta n-avea decât să-și întoarcă privirile în altă parte și să nu urmărească pentru crimă decât acea umbră a ucigașului care poartă numele de contumacie. Abia atunci a putut să adoarmă ceva mai liniștită. A doua zi baroana se trezi pe la orele nouă și, fără să-și cheme camerista, fără să dea un semn de viață nimănui, se îmbrăcă Apoi, veșmântată la fel de simplu ca și în ajun Iacobo Râscara ieși în stradă Merse până pe strada Provence Luă o birjă și ceru să fie dusă la locuința domnului de Vilfor De o lună de zile, casa aceasta blestemată avea înfățișarea lugubra unui spital În care s-ar fi declarat ciuma O parte din încăperi fusese sără închise și pe dinăuntru și pe din afară Storurile închise nu se deschideau decât pentru a lăsa aerul să pătrundă o clipă. Și atunci se vedea ivindu-se la fereastră capul speriat al vreunui lacheu. Apoi fereastra se închidea la fel cum se lasă le pe un mormânt, iar vecinii șușoteau. O să mai vedem oare și astăzi ieșind vreun sicriu din casa procurorului Regal? Văzând înfățișarea jalnică a casei, doamna Danglar simți cum o punct fiorii. După ce coborâ din trăsură simțind că îi se taie picioarele, ea se apropie de poarta încuiată și sună Abia după ce sună de trei ori clopoțelul, al cărui sunet lugubru părea că face parte el însuși din tristețea generală Se ivi un portar care între deschise poarta numai atât cât să poată vorbi Portarul văzu o femeie, o femeie din lumea bună, o femeie îmbrăcată elegant și totuși poarta rămase mai departe aproape închisă Deschide odată," spuse baroana. Mai întâi spuneți-mi cine sunteți, doamnă," întrebă portarul. Cine sunt? Doar mă cunoști foarte bine." Nu mai cunoaștem pe nimeni, doamnă." Ești nebun, omule," strigă baroana. De unde veniți?" Oh, asta e prea mult." Doamna, așa mi s-a poruncit, iertați-mă. Cum vă numiți?" Doamna baroană d'Anglar, Mai mai văzut de douăzeci de ori până acum." Tot ce se poate, doamnă. Și acum spuneți-mi ce doriți. Cât ești de ciudat. Am să mă plâng domnului de for de neobrăzarea slugilor sale." Asta nu-i neobrăzare, e prevedere. Nimeni are voie să intre aici fără un bilet de la domnul Davrini sau fără să aibă de vorbit cu domnul procuror regal." Păi tocmai cu domnul procuror regal am eu treabă." Este vorba de ceva urgent?" Ai fi putut să-ți dai seama văzând că nu m-am urcat încă în trăsură, dar să sfârșim odată. Iată cartea mea de vizită, du-o stăpânului dumitale. Doamna va aștepta până ce am să mă reîntorc? Da, du-te! Portarul încuie poarta, lăsând-o pe doamna Danglar în stradă. E adevărat că baroana nu trebuie să aștepte mult. Peste o clipă poarta se redeschise destul ca să o lase să treacă. I-a trecut și poarta se închise în urma ei. Când ajunse în curte, portarul, fără să o scape o clipă măcar din ochi, scoase un fluier din buzunar și fluieră. Pe peron se ivi valetul personal al lui Vilfor. Vă rog să iertați portarul, doamnă," spuse el ieșind în întâmpinarea baroanei, dar a primit ordine precise, iar domnul de Vilfor m-a însărcinat să vă spun că nu putea face altfel decât a făcut." În curte se afla un furnizor căruia i se dăduse drumul cu aceleași măsuri de prevedere. Cineva îi cerceta mărfurile aduse. Baroana urcă treptele peronului. Ea se simția adânc mișcată de jalea care lărgea, ca să spunem așa, cercul propriei ei tristeți. Condusă de valet, ea intră în cabinetul magistratului, fără ca ghidul să o fi scăpat o clipă din ochi. Oricât de absorbită ar fi fost doamna Danglar de motivul care o aducea, primirea ce i se făcuse de către slugi i se păru atât de înjositoare, încât începu prin a se plânge. Dar Vilfor își ridică fruntea îngreunată de suferință și o privi cu un zâmbet atât de trist, încât cuvintele îi pieriră pe buze. Iartă-mi, servitorii, că sunt cuprinși de o groază de care nu-i învinuiesc. Fiind bănuiți, au devenit ei înșiși bănuitori. Doamna Danglar auzise adeseori lumea vorbind despre groaza aceasta pomenită de magistrat, dar niciodată n-ar fi putut crede, dacă n-ar fi văzut cu ochii ei, până unde poate duce un asemenea simțământ. Așadar, și dumneata ești nefericit, întrebă ea. Da, îi răspunse magistratul, și mă deplângi din toată inima. Și înțelegi ce mă aduce aici? Ai venit să-mi vorbești despre ce vi s-a întâmplat, nu-i așa? Da, o nenorocire groaznică, adică o neplăcere. O neplăcere, exclamă baroana. Vai, răspunse procurorul cu neclintitul său calm. Am ajuns să nu mai pot spune nenorociri decât lucrurilor ireparabile. Și crezi că se va uita? Totul se uită, răspunse Vilfort. Nunta fiicei dumitale se va face mâine dacă nu s-a făcut azi, sau peste opt zile dacă nu se va face mâine. Și cred că n-ai de gând să-ți pare rău după viitorul domnișoare Eugenii." Doamna Danglar se uită la Vilfor, uimită că găsea liniște aceasta aproape jocoritoare. Am venitoare la un prieten?" întrebă ea cu un glas plin de o îndurerată demnitate. Știi bine că da?" răspunse Vilfor, ai cărui obraj roșiră ușor când mărturisia aceasta Într-adevăr, mărturisirea era legată de alte întâmplări Care în clipa de față le veniseră în minte la amândoi Atunci fii mai apropiat, dragă Vilfor, spuse baroana Vorbește-mi ca un prieten și nu ca un magistrat Dacă mă găsesc în mare nenorocire, nu mai spune că trebuie să fiu veselă Vilfor se înclină de trei luni încoace când aud vorbindu-se despre nenorociri, am căpătat supărătorul obicei de a mă gândi la ale mele, răspunse el. Și atunci se face fără voia mea operația asta egoistă a comparării. Iată de ce nenorocirile dumitale mi se par simple neplăceri pe lângă ale mele. Iată de ce situația dumitale pe lângă situația mea funestă mi se pare demnă de invidiat. Dar văd că asta te necăjește, așa că să nu mai vorbim Ce voi ai să-mi spui? Veni să-mi să aflu de la dumneata prietene cum stai cu urmărirea excrocului Excroc? repetă Vilfor Sigur, vrei din adins să micșorezi unele fapte și să apreciezi altele Excroc? Andreea Cavalcanti? Sau mai bine zis Benedetto? Te înșeli Benedetto e un ucigaș în toată puterea cuvântului nu spun că n-ai dreptate, dar cu cât vei fi mai necruțător împotriva nenorocitului ăstuia, cu atât vei lovi mai tare în familia noastră. Haide, uită-l o clipă. În loc să-l urmărești, lasă-l să fugă. Vii prea târziu. Am și dat ordine. Atunci, dacă-l vor aresta, crezi că o să-l aresteze? Așa sper. Dacă-l vor aresta, ascultă, aud mereu spunându-se că închisorile sunt pline. Lasă-l la închisoare!" Procurorul regal făcu un semn negativ. Cel puțin până ni se mărită fata," adăugă baroana. Cu neputință, Justiția așa are socotelile ei." Chiar pentru mine?" întrebă baroana pe jumătate surâzătoare, pe jumătate serioasă. Pentru toată lumea," răspunse Vilfor. Și pentru mine însumi ca și pentru ceilalți." A...!" Făcu baroana, fără să mai adauge prin cuvinte ceea ce gândul ei arătase prin exclamație aceasta. Vilfor o privi cercetător. Da, știu ce vrei să spui," urmă el. Te gândești la zvonurile îngrozitoare răspândite în lume că morțile ce m-au îndoliat de trei luni coace ca și moartea de care a scăpat ca prin minune valentan n-ar fi naturale." Nu mă gândeam la asta," răspunse repede doamna Danglar. Ba da, te-ai gândit și ai tot dreptul să faci așa, pentru că nu faci altceva decât să te gândești la ele și să-ți șoptești." Tu, care urmărești ucigașii, răspunde, de ce sunt în preajma atâtea crime care rămân nepedepsite?" Baroana pălii. Ți-ai spus asta, nu-i așa?" Mărturisesc că da." Atunci am să-ți răspund." Vilfor își trase fotoliul lângă scaunul doamnei Danglar, Apoi sprijinindu-și coatele pe birou și vorbind cu o voce mai înăbușită decât de obicei, continuă Există crime care rămân nepedepsite, pentru că nu poți afla cine-i ucigașul și pentru că te temi să nu lovești o ființă nevinovată în locul celei vinovate Dar când ucigașii vor fi cunoscuți Vilfor întinse mâna spre un crucifix pus în fața biroului său Când ucigașii vor fi cunoscuți Repetă el, îți jur pe viul Dumnezeu că oricine vor fi, vor muri. Acum, după jurământul pe care l-am făcut și pe care mi-l voi ține, mai îndrăznește să-mi cer iertare pentru ticălosul acela. Dar ești sigur că este atât de vinovat pe cât se spune? Întrebă doamna Danglar. Ascultă, iată-i dosarul. Benedetto, o sândit mai întâi la cinci ani de galere, pentru și la vârsta de 16 ani. După câte vezi, tânărul promitea. Apoi a evadat și a ajuns ucigași. Și cine e nenorocitul ăsta? Parcă poți ști. Un vagabond, un corsican. N-a fost recunoscut de nimeni? De nimeni. Nu se știe cine sunt părinții. Dar omul venit din Luca? Un alt excroc ca și el. Poate un complice." Baroana și împreună mâinile. Vilfor, șoptia cât putu mai dulce și mai mângâietor. Pentru numele lui Dumnezeu," răspunse procurorul cu o hotărâre seacă. Nu-mi cere îndurare pentru un vinovat. Ce sunt eu?" Legea. Oare legea are ochi ca să-ți vadă tristețea? Oare legea are urechi ca să-ți audă glasul blând?" Oare legea are memorie ca să-i pese de gândurile dumitale delicate? Nu. Ea poruncește și când legea poruncește, ea și lovește totodată. Hai să-mi spui că sunt o ființă vie și nu un cod, un om și nu o carte. Uită-te la mine, uită-te în preajma mea. M-au tratat oare oamenii ca pe un frate? M-au iubit ei? A avut grijă de mine?" A cerut cineva iertare pentru domnul de Vilfor și i s-a dăruit iertarea domnului de Vilfor? Nu, nu, nu a fost lovit, lovit mereu. Dumneata stărui, femeie, adică sirenă ce ești, să-mi vorbești cu ochi fermecători și grăitori care mi-amintesc că trebuie să roșesc. Fie, da, să roșesc pentru ce știi și poate pentru încă ceva, dar în sfârșit. De când am păcătuit eu însumi și, poate mai greu decât alții, de atunci am zgâlțuit fără milă pe ceilalți ca să găsesc buba și am găsit-o totdeauna. Ba pot să spun chiar că am găsit cu plăcere, cu bucurie, pe cetea aceasta a slăbiciunii sau a perversității omenești. Căci fiecare om pe care îl găseam vinovat și fiecare vinovat pe care îl loveam, mi se părea o dovadă vie, o probă nouă că eu nu eram o excepție hidoasă. Vai, toți oamenii sunt răi. Să-i dovedim și să-i lovim pe cei răi. Vilfor rostia aceste cuvinte cu o furie înfrigurată, care dădea limbajului său o elogvență feroce. Dar spunei că tânărul e vagabond, orfan, părăsit de toți, făcut doamna Danglar o ultimă încercare. Cu atât mai rău, sau mai bine zis, cu atât mai bine. Ursita l-a făcut așa ca să nu-l plângă nimeni. Asta înseamnă să te îndrăgești împotriva acelui slab, acelui slab care ucide. Necinstea lui va cădea asupra casei mele. Oare eu nu am moartea în casă? Vai, nu ți milă de nimeni și îți spun că nimănuia nu-i va fi milă de dumneata!" exclamă doamna Danglar. Fie!" răspunse Vilfor, ridicând brațul spre cer cu un gest amenințător. Măcar amână procesul nefericitului dacă a fost arestat până la sesiunea viitoare. Asta ne va da un răgaz de șase luni ca să se uite. Nu, răspunse Vilfor, mai am încă cinci zile. Dosarul e întocmit. Cinci zile e mai mult decât am nevoie. De altfel, nu înțelegi că și eu însumi trebuie să uit? Iar atunci când lucrez și lucrez zi și noapte într-una... Sunt clipe când nu-mi amintesc de nimic și sunt fericit, așa cum sunt fericiți morții. Oricum tot e mai bine așa decât să sufăr. Andrei a fugit. Lasă-l să fugă. E ușor să te arăți milostiv neurmărindu-l. Nu ți-am spus că e prea târziu? Telegraful a trimis vestea în zori, iar acum... Domnule, spuse un lachiu intrând în cameră, a sosit de peșa aceasta de la Ministerul de Interne. Vilfor apucă scrisoarea și o desfăcu repede. Doamna d'Anglar se înfioră de groază. Vilfor trăsări de bucurie. Arestat!" strigă el. l au arestat la Compiègne!" S-a sfârșit!" Doamna d'Anglar se ridică rece și palidă. Adio!" spuse ea. Adio!" răspunse procurorul regal aproape vesel, conducând-o până la ușă. Apoi se întoarse în birou. Haide!" Spuse el în scrisoarea cu dosul palmei drepte Aveam un fals, trei furturi și trei incendii Nu-mi lipsea decât un asasinat Iată-l, seziunea va fi frumoasă Capitolul 23 Apariția Așa cum îi spusese procurorul regal doamnei Danglar Valentan nu se însănătoșise încă Frântă de oboseală ea tot mai zicea în pat și, acolo află din gura doamnei de Vilfor, întâmplările povestite, adică fuga Eugeniei și arestarea lui Andreea Cavalcanti sau Benedetto, ca și acuzația de asasinat ce i se aducea tânărului. Dar Valentan era atât de slăbită, încât povestirea poate că nu a avut asupra ei tot efectul pe care l-ar fi avut, dacă ar fi fost sănătoasă. În creierul ei bolnav sau pe dinaintea ochilor, Abia dacă îi trecură câteva idei nedeslușite, câteva forme nesigure și încălcite, amestecate cu gânduri ciudate și cu năluci fugare, apoi totul se șterse, iar simțămintele personale o copleșiră din nou. Cât ținea ziua, Valentin mai păstra încă o legătură cu viața datorită prezenței lui Noartie, care cerea să fie dus în camera nepoatei și rămânea acolo învăluind-o în privirile lui părintești. Apoi, când se reîntorcea acasă, Vilfor venea el însuși să-și petreacă o oră sau două între tatăl și copila lui. La orele șase, Vilfor se retrăgea în cabinet. La opt sosea domnul Davrini, care aducea cu mâna lui medicamentul pregătit pentru noapte. Apoi noartie era dus la el în cameră. O soră aleasă de doctor îi înlocuia pe toți și nu pleca de acolo decât pe la orele 10 sau 11. După ce Valentana dormea Coborându-se, sora lăsa cheile de la camera Valentanei în mâinile lui Vilfor Așa că nu se mai putea intra la bolnavă decât străbătând apartamentul doamnei de Vilfor și camera lui Eduard Maximilian venea în fiecare dimineață la noartie ca să afle vești Dar lucru ciudat, tânărul părea din zi în zi mai liniștit În primul rând Deși Valentan era încă în prada unei puternice zdruncinări nervoase, sănătatea ei se îmbunătățea din ce în ce. Și apoi, nu-i spusese oare Montecristo când alergase la el deznădăjduit că dacă Valentan nu va muri în două ceasuri, va fi salvată? Valentan mai trăia încă, deși trecuseră patru zile de atunci. Zdruncinarea nervoasă despre care am vorbit o urmărea pe Valentan până și în somn. Sau mai bine zis, în amorțala în care se cufunda Și atunci, în liniștea nopții și în semi-obscuritatea candelei de alabastru de pe cămin Ea vedea trecând nălucile care se ivesc în camerele bolnavilor Aduse pe aripile înfrigurate ale febrei Atunci îi se părea că vede ivindu-se când mama ei vitrega menințând o Când Maximilian, întinzându-i brațele Când ființe străine de viața ei obișnuită așa cum era contele de Monte Cristo. În delirul ei, îi se părea că până și mobilele se mișcă și rătăcesc, și asta dura până la ora două sau trei dimineața, când cădea într-un somn de plumb care ținea până în zori. În seara zilei când Valentan aflase despre fuga Eugeniei și despre arestarea lui Benedetto și când, după ce se o clipă cu senzațiile propriei vieți, Evenimentele acestea a început să răsăiasă puțin câte puțin din minte, după plecarea lui Vilfora lui Davrini și a lui Noartie, în timp ce orologiul de la Saint-Philippe de Roule suna orele 11, sora îi puse bolnavei lande mână băutura preparată de doctor. Apoi, în și camerei, sora plecase și, pe când asculta în oficiu, cutremurându-se, Discuțiile servitorilor și își văra în blugubrele povestiri care de trei luni înspăimântau în fiecare seară servitorimea procurorului Regal, o scenă neașteptată se petrecea în camera bolnavei, încuiată cu atâta grijă. Trecuseră zece minute de la plecarea sorei, Valentin, cuprinsă de febra care îi revenea în fiecare noapte, neputându-și stăpâni creierul, îl lăsase să-și continue munca monotonă și de neînlăturat, Reproducând fără încetare aceleași gânduri Și iscând aceleași imagini Din fitilul candelei Se răspândeau mii și mii de raze Pline de semnificații ciudate Când deodată După tremurul luminii Valentanei se păru că vede biblioteca Din firida de lângă cămin Deschizându-se fără cabala malele În care părea prinsă să facă cel mai mic zgomot Altădată Valentan ar fi întins mâna spre sonerie și ar fi tras de șnurul ei de mătase, chemând în ajutor. Dar în starea în care se afla, nimic nu o mai putea mira. Era conștientă că toate nălucirile care o înconjurau se datorau delirului și convingerea asta îi rămăsese din diminețile când vedea cum nălucile din timpul nopții dispar la ivirea zorilor fără să lase nicio urmă. De după ușă se ivi un chip omenesc. Din pricina febrei, Valentan se obișnuise pe deplin cu asemenea apariții și nu se înspăimântă. Deschise doar ochii mari, nădăjduind să-l vadă pe Maximilian. Chipul continuă să se apropie de pat, apoi se opri și păru să asculte cu cea mai mare atenție. În clipa aceea, o rază de lumină se răsfrânse pe obrazul vizitatorului nocturn. Nu e el, șopti Valentan. Și, convinsă că visează, așteptă ca omul să dispară sau să ia altă înfățișare, așa cum se întâmplă în vis Dar atingându-și pulsul și simțându-l cât de puternic bate Valentan își aminti că mijlocul cel mai bun pentru a face să dispară lucile supărătoare era să bea Răcoarea băuturii preparată din adins ca să-i liniștească frământările de care îi se plânsese doctorului îi potolea febra și îi limpezea senzațiile creierului. După ce bea, ea se simțea o clipă mai puțin suferindă. Valentan își întinse deci mâna ca să ia paharul de pe vasul de cristal, unde știa că se află. Dar în timp ce își întindea mâna tremurătoare, apariția făcu încă doi pași spre pat, mai repezi, și ajunse atât de aproape de bolnavă, încât ea îi auzi suflarea și îi se păru că îi simte apăsarea mâinii. De data asta, iluzia, sau mai bine zis realitatea, depășea tot ce simțise Valentan până atunci. Bolnava a început să se creadă trează și vie. Ea își dădu seama că e în toate mințile și se înfioră. Apăsarea simțită de Valentan avea drept scop să-i oprească brațul. Valentan și-l trase încet înapoi. Atunci noul venit, de-a cărei privire, părând de altfel mai curând o crotitoare decât amenințătoare, nu se putea desprinde, Lopa paharul, se apropie de candelă și privi băutura ca și cum ar fi vrut să vadă cât e de străvezie și de limpede. Dar nu se mulțumi numai cu această primă probă. Omul, sau mai bine zis fantoma, căci mergea atât de încet încât covorul îi înăbușează zgomotul pașilor, luă o linguriță și gustă doctoria.